kima tabayyana lahum huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin a poznat moe pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit da čini šta hoće i bacit ćemo ga u Čehennem. A užasno je on poravišten. Jesno danas mi i Gata na nas odnosi i bude dajmo realno većo da po pravzi, po Nije ni stalo, niti je išla utara nikova presne stalo da nišani nekoga. A ta neka tako ona se upita, da li bi ti želio na surnijem dan, da gledaš da ako mor, kje godke proraze koletele u djene, a ti čekas, kao što čekas, da samo petom zoldeš na žumu. Zarneš ili je ovo jedna fukara, koja eko čeka, nekoga hoće mu se svelova da moraš autori, a on je takim, وخربا وساقوم في زمانه او يؤذيك هذا الجبار ذو تبصير في الشيشاني قلن او ما تبصير واظلالا تموت او ما đ جمعه من lišeti Jaz mi kročita u historiju Im imamo bedeme postanere, bede ne hrabroti na kojima on nes moraraga se uči kadko se nozi ajdi. I š tak skle ugu obraorbit da se žeenjuuje da li biokleberi preura selo na nasene. I ispisu zauka si proziv oni tu je se povezu i katje samo za za jedi i govor jedi da suvali benni postani kareh sallat sallat a ne prikrat yo nitjio kur'an nitjio sunat a otim or im nefsu su im nefsu rast Jo na al'am ma hada taga Koliko je stvari koje smo prihvatili, koliko su ta naše vrata strana, u kojima smo dokaze Kur'ana Suneta, i koja su široko otvorena za što ti dokaz Kur'ana A koliko su koliko je stvari koje smo ostavili, kojima se suprotstavljamo, koje ne prihvatamo, od kojih se pravimo slijepima da ih ne vidimo i zaobirozimo ih sa desne strane. Zar od Allaha za rešanu se možemo sasnetiti. Zar uzviše nas ne i ne zna.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 وقال عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمْ أَمَّا بَعْدِ Pushtavana, may I bless zna da je islam prirodna vjera. Vjera koju je Allah žele šeden god odabrao da bude vjera ljudima do sudnjeg dana. Ta prirodna vjera jeste upravo onakvom objavljena kakva odgovara prirodi po kojoj je Allah te barek je tada stvorio insana. Pa tako onaj ko se preda ovoj vjeri pokori Upravo onako kako ona od njega traži Bez sumnje Takav nalazi svoj smiraj U ovoj vjeri I njegova prsa su Rahat I njegovo srce je Mirno I njegova duša je spokojna Zato što u ovoj vjeri Nalazi sve ono što joj Što treba srcu i duši I nema ničega Bez čega srce i duša Ne mogu što im treba A da sve nije sabrato U vjeri Allaha te baraka Mi danas vidimo mnoštvo muslimana Taj broj prelazi milijardu Svi se pripisuju islamu Svi za sebe govore da su muslimani Međutim jako je teško ili rijetko sredstvi vjernika na kome i u kome doista vidiš taj smiraj u vjeri Allaha tebala kratala. Da vidiš tu njevovu dušu kako je našla svoj smiraj i svoj spokoj u vjeri i imanu Allahu tebala kratala. A najčešće srećemo muslimane koji su nevozni koji su ne sabrati koji su rastorkati koji jako često ne znaju do kraje ništa govori koji jako često cine djela koja nisu djela islama pokazuju ponašanja koja nisu ponašanja islama i na koja nije rysun sallallahu aleyhi wa sallam ukraza svojom vracom. Poznala se pitanje, kako je moguće da jedan vjernik, koji se iskrino pokorio allahu jalleshanu, njegov poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam, i dosledno sledi Qura'an rysunem poslanik aleyhi sallatu wa sallam, kako je moguće da jedova duša nije našla svoj smiraj. I da njego prsa Nisu našla svoja hatsu povo medinu. Več ne može da skoli sve to unutra, a da ne pokaže na svojim rukama, očima, jeziku dje djema i tako dali tako dali. One stvari koje nisu, koje nisu. Od vjera Allaha Jalešanu. Zato ćemo u ovom priliku Ješće Allahu ta'ala spomenuti neke stvari koje su jako važne. Da ih vijednik gaji i čuva od sebe i stavno izgrađuje kako bi našao onaj pravi smiraj u vjeri Allaha tebara tebara, i ono zadovoljstvo i rahatlup koje pruža vjera Allah dželle šanhu. uvijek Da bi jedna duša bila, smire, bila smirena, jeste celjana moje braćasto i jeste i jednoća koja, jednoća s kojom obožavamo Allaha te bare kvetana. Istojao je ovaj tauhid Jednoća Allaha dželle šanhu jača u srcu jednog vjernika, to je njegovo srce sve. Sve mirnije je i spokojnije je. Uvjera Allah te barekatatan. Nasuprot oni koji imaju teskobu u srcu i teskobu u prsima i nemiru svojim dušama, a koji se odupiru Kur'anu i sunnetu Rasululla sallallahu alejhi ve sellem i vjeri v Allaha jala šanuhu. Kaže Allah uzvišeni وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمًا قَيَمَةٍ عَمَةٍ A onaj ko se okrene od moga Kur'ana od moga zikra a on se zasiburno tegovnim životom živjeti i mi ćemo ga nasudnjem darmu sakupiti a'ma, a on će biti slijed. Pa je volim ajetom Allaha delrha šanom da oni koji se okrenu od Allahove veri, oni koji se okreću od Kur'ana, ili u onoj mjeri u kojoj se čovjek okreće od Kur'ana, i suneta Rasoola sallallahu aleyhi wa sallam, u toj mjeri mu se njegov život na aume svijetu, otežava i njegova prsa se skupljaju i postaju težne i tegobne. I njegova duša nema nema smiraja i spokoja. I kaže uzvišeni azza vel: "Fame yatamirillahu an yahdihu yashrah sadrahu lilislam. Ola ikama njegova prsa učini širokim, prostanim za islam. ومن يريد ان يد الله يجعل صدره ضيقاً حراجاً كأنما يساعد في سماع a onaj koga Allah جلسانا hoće da ostavi u zagudu on njegova prsa učini sjesnim i uskim kao da pokušava da se popne na nebesa. Kao čovjek koji pokušava da se popne na nebesa to ne može da uspije prsanu se skupe stegnu, ne može to ne može to da da ostvari postigne kad ali te jeđe' lullahu ribca lilladine da la yu'minun tako Allah želešanuhu stavlja nečist na one koji su na one koji neće da vjeruju tako Allah želešanuhu stavlja nečist ili da nečis na one koji neće koji neće da vjeruju Zato je znak imana i znak ispravne vjere jednog roba upravo u tome da, da vidiš njegova prsa kako su široka za islam kako su njegova prsa prostravna za islam kako u njegovim prsima ima toliko mjesta da sve što mu dođe od Kur'ana i Sunneta i od ovoga vina do on to sve to prihvata da se ničemu ne suprostavlja Da ništa od toga ne odbacuje, već naprotiv, to vrednuje i slaže u ta svoja prostorana prsa. Slaže i to ima kod sebi i to nosi sa sobom. Dok oni, dok oni koji su na putavima da lare taj zabudak, vidimo kako sve što dolazi od dokaza, ništa ne mogu da prihvate. Ne mogu to da prihvate. Nemaju gdje to da stavi, zato što su njihova prsa stegnuta. I nema mjesta u njima zato. U njima nema mjesta za dokreze Korane i Suneta. Zbog toga na njihovim dijelima, na njihovim riječima, ne možemo da nađemo tragove toga. Zašto? Pa zato što nisu ne uzeli to k sebi. Zato što to nisu stavili u svoju riznicu u se nosi imanu Allaha te tala a to su prsa zato se zadojati da svaku onaj da svaku onaj ko se odupire Kur'anu i Sunetu poslane i sr.a.s. da su njegova prsa stegnuta da su tijesna a tijesna vidimo da su samo prsa oni, kojima Allah djelješanu poče zabruditi Zato muzmi treba da se boji Allaha i u svakoj stvari da se pokolala što je više moguće i da sprovoditi u svome, u svome životu kako ne bi ne do Allah te barek vatala dočekao moment kada njegova krse više ne mogu da prihvate ništa od Korana i sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam jatavog adina I kažem gospodarci svjetova Se ono će se ekonom bil الذين كثروا الرعب بما اشركوا بالله ما لننزل به سلطانا. Mi će vas sigurno u srcu oni koji ne vjeruju ubaciti strah zbog toga što pripisuju Allahu dželle šaneh ono ili ono što nije za što Allah dželle šaneh nikakva dokaz nije dao. Zacijumno će oni hova srcem ubaciti strah. I najsa Samo je mu'minsko srce, ono koje je smireno i koje je bezbjerno i ono koje nalazi svoje rahatluku. Do srca nevjer nikad, makar imali na ovom svijetu i visoke položaje i vlast i metaj i osvalo, njihova su srca puna straha. Zbog toga im pogledajte gaze koje išuvaju, njihova obezbeđenja, pogledajte im avuta brindirana, pogledajte im kakvije I zidine iza kojim se stalo skrivaju. Pogledajte kako isu. Kako se nastoje čuvati nečim od onoga čega se da ne mogu zaštititi. A to je smrt koju je Allah te te tala propisao u svakom stvorenju. Zato samo muhminsko srce jeste ono koje, ne, koje nema u sebi tog straha. Nema straha te vrste straha kojeg Allah Đelešanu daje zato što se čovjek odupire Allahu jalla šan u njegovu i nečela da prihvati i nečela da sledi i odbacuje da do kustvo vrime prihvata zakone i prihvata puteva raznoraznih vrsta nevijavlika i kaže gospodar svijetova afe men sharah Allah sadrahu lel fa hva ala nurimi rabbi za li išti onaj čije je srce tiha je hrsa Allah tebala kwa ta'la učinio prostran i širokim za islam fahu ala nuhu imi rabbi i on yuslidi svetlo sloga gospodara fawailun lil qasya kulubuhum min fikri pa teško onima čia su srca bez osicaina kada se spomene Allah tebala kwa ta'la ulaka fi dhalari mubin takvisu u jasno i joci Takvi su jasnoj i hoćito zadvoli. I svaka ako te na moj bratov da onaj kome Allah te bareka taala da uputu da onaj koji čuva te uhid da onaj koji ga ispravno nosi ide u pravu pravo njegovo njegov hat, da Allah te bareka taala tako me otvorio, otvorio prsa i otvorio njegovo srce i vidimo kako taj kako taj nosi smiraj nosi smiraj u svojim grudima i samo srcu nasuprot drugih koji se suprotstavljaju u Koranu i Sunaku Rasulahu sallallahu alaihi wa sallam kojih Allah tebara ka ta'la tovari tjesnim i teškim životom a oni nisu u stanju toga da pobeđu. I na kraju ih čeka bol i tuga i žalost koja ih nikada neće proći. Žalost koja im nikada neće proći. Druga stvar cilje na moje vraću koja donosi duševno smirenje Jeste korisno znanje. Jeste korisno znanje, a ne bi se nazivalo korisnim ako ne bi, ako se ne bi slijedilo i po njemu i po njemu razilo. Stoga su učenjaci ljudi naj širi frsa i najsmireniji duša. Oni su naučili naj inshallah Allahu tebareka ve njegovom dinu i najviše rade Kur'ana po i poslone Koresora sallallahu alejhi ve sellem. I sredovni takvi i na tome Oni su oni koji koji su predvodnici. Kaže uzvišeni zbilla, la ilaha illa Znaj, nauči da nema Boga osim Allaha Đelešanu. Što znači da ovaj din ne može se nositi i ne može mu se dati njegovo pravo ako ne znaš ko je tvoj gospodar. Ako ne znaš da Allaha Đelešanu na način kako ti je Kul a'la mesala ta marasula sallallahu alayhi wa sallam. Wa allama kama lam takun ta'lam, ka ja'a Allah fi ismihi wa sallami qaleh sirat wasaran. I podu'ta'ata onome što ti nisi znao. Podu'ta'ata onome što ti nisi znao. I kaže uzvišeni: Shahidu Allahu annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah sidati. Allah sjedoči, da nema Boga osim njega i meleki i oni koji imaju znanja ka ja men bil pis i da on pravedno postupa la ilaha illahu nema Boga osim njega el azizul hakim onaj koji je silan i mudar zato je Allah želešenhu na ledi svojim robovima da mu čine dobu za znanje pa je rekao vahur ilma i reci gospodaru moj povećaj mi znanje Gospodaro, moj povećaj mi znanje. Zato čovjek koji nosi znanje, islamsko, šerijetsko znanje, takav, takav čovjek, takav čovjek, poznaje granica Allaha tebala, pokorava se gospodaru svih svjetova, poznaje svoga gospodara, azzavajal, zbog toga ne smije da mu griješi i zbog toga mu izražava što je, veće, što je više moguće od pokvornosti i dobrih djela. Sljedeće što donosi duši spokoj i mir Jesu jeste činjenje dobrih dijela i činjenje dobročivstva. Nema sunje prijena moje braćo da čovjek koji je dobročivitelj, da čovjek koji stava u djela da učini dobro djelo, da nakon svakog učinjenog dobrog djela koga učiniš u ima da čovjek se osjeća fino i ugodno i bezbjedno, siguran čovjek ima nešto što mu daje uslanać da on ima nešta kot Allaha Jalšanumu i dal čerima ti podrška u gospodaru svijetovu. A tako inaj bih otako, kad Allaha izvješani kroz celý Kur'an nalazilo reči gospodaru svijetovu inna Allaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin da ist Allah Jalšanumu hvali dobrčinitelje. Allah Jalšanumu hvali dobrčinitelje. Pa kada čovjek upokornil svi gospodaru i čini umir što on godi Zasigurno njegov gospoda, azdobaj želj, neće ostaviti bez svoje podrške. Zatim ciljena na moje od stvari koje je donose smjena i duši, jeste hrabrost. Jeste hrabrost da vijednik nosi kod sebe, u svojim prsima hrabrost, na putu ka Allahu Tebare Kvetara. I ovo je osobina bez koje vijednik ne može proći iskušenja. Zato up što upravo na na ovom pisanju srpska daićić je kao ispit i proveru sa sobom. Allah te barek ve taala. Hvalecione koje voli. Hvalecione koje voli kaže u svojoj cemeteroj knjižnici se zvala: Ja yuhadina amenu men yirtad minkum an dinehi fasoufa yati Allah bi sawm yuhibbu wa yuhibbuna. O vjernici, ako neko od vas odvire svoje odpadne, Pa Allah će dovesti narod kojeg on vodi i koji njega voli. Az-zilletu ala al-mu'minin, az koji će biti ponizni prema vjernicima, a ponositi prema nevjernicima i stočni prema nevjernicima. Yuhadizun fi sabilillah. Koji će se boriti na Allahom putu? Yudjahidu nepi se bilidlahi I koji se ničeg prekora neće bojati? Koji se ničeg prekvara neće bojati? To što oni obožavaju gospodara svih svjetova izvršavaju ono što on od njih traži i klone se onoga što im je zabranio zbog toga se oni ne osvrčaju oko sebe Niti se boju prijete ovi ili poruka ovi, ili mučenja ovi ili oni svejedno. Njihova snaga na dunjalu ko može biti hoće ali snaga vjernika u Allaha Đarešanohu i snaga koju on osjeća da ga gospodar Tebarek Vatala s njom štiti i čuva to je nešto neuporedivo sa onim sa čijom mu ne prijete. I doista cijena moja braćost, kada je vjernik hrabar, kada je vjernik hrabar, vidi na svakom koraku koris te hrabrosti. Na svakom koraku. Onda kada drugi posrću, ti ideš dane. Onda kada drugi padaju i odustaju, ti dane ideš sa tvojom gospodaru aze ođen. I ne mijenjaš ništa u vjeri gospodara svijetola. Svijediš one koji su bili hrabriji i bolji od tebe. Uzimaš u njima primer, da bi došao na mjesto do koga su oni nošli. Zato muhmin ne smije da se plaši, braću. Muhmin ne smije da se plaši ovi dunja avučara, ovi koji hoće da te odvrate od Allahove vjere, ovi koji hoće na ovaj ili ovaj način, da ti uguše vjeru Allaha te bare i da te odvaje od nje. Već treba da se ostane gospodare svih svjetova, da mu se pokoli i da bude hrabar na tom putu. Jer bi, kroz čitavu istoriju, imamo bedene postavljene, bedene hrabrosti, na kojima on ne mora da se uči kako se nosi ovaj vid. I šta sve je u obavezi? Da se žrtvuje, da bi bio sljedbenik R.S. I svi su dokazi protiv oni koji se povezuju i kače samo za, za jezik i govor jezikom da su oni sljedbenici poslanikari H.S. A ne prihvataju niti od korana, niti od sunata, osim ono što im ne nesu, nesu odgovara. Zatim ciljena moja vraća, sljedeća stvar koja donosi smira duši i prsima, jeste čuvanje od grijeha. Jeste čuvanje od grijeha. Jer doista vraća od svaki grije, im samu donosi nemir u njegovom srcu i njegovoj duši. I zbog čega su ljudi tako Razbacani, tako rasvijani, zbog tjega Dijelaju snage za dobroćinstvo Za žrtvu na lahom putu, za trud, za učenje Upravo zbog toga što je grijeh uzeo maha Što je grijeh čovjeka natovario Pa je on postao i nervozan, i rasvijan, i Griješi u riječima, i u djelima, i u ponašan, u svim tim stvarima zato štegrih ta'i koi neda ameera šorijaku. Grih ta'i koi neda ameera šorijaku. Hadea svojena. Ano was sa ibn Sim'an al-Anzari, radiyallahu, tl.a. Ano sikashi, da je on rekahu, da je pitao, sa'liko rasulullahu sallalahu alaihi wa sallam an ilbiri wa sallam. Ka pitao sallalahu alaihi wa sallam. O dobro fisto, štegto dobro. I štegto grih. فقال فارش رسول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق dobroć jest to ile dobroje leć achlak leć odboje po jedną dzieńica leć odboje po ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه ناس a grehie a što ti ne daj mira svojim prsima što ti ne daj u svojim prsima i što ne bi ti želio da za ljudi saznaju i ne bi želio da to ljudi saznaju to je taj grije koji ti ne daj mira to je taj grije koji ti ne daj mira i nemira hasluka dok ima grijeha i što je više grijeha to je više nemira u prsima i nemira i nemira u duši I na kraju, činjena moje vrećo, ono što donosi smira i duši i prsima, jeste čuvanje od svakog preterivanja. Jeste čuvanje od svakog preterivanja. Bilo da se radi o preterivanju u jelu, ili piću, ili oblačenju, ili spavanju, ili bilo čemu drugo, svata preterivanja jesu ona koja su zabranjena, Riječima Allaha s.w. ta'ala innahu laju hegbul musrifi Doista on Allah za lišemu ne voli one koji preteriju. Allah uzviše ne voli, ne voli one koji preteriju. Zato insan treba da se čuva od svega onoga i u svemu onome u čemu može biti i srata i preterivanje. Jer to preterivanje donosi nemir, donosi nemir. Od toga čovjek nije u ni nije u posle da izvršava Ostave propise, allah te bareke tebara, vjere i da bude u ispravnom odnosu prema gospodarosti i svjetova. Allah-u tebara, da nas učinje oni koji će voliti računa o sebi, koji će voliti računa o onome što su prvzeli kao je od Allah-u tebara, jer će on voliti gospodarosti i svjetova i polaganja računa za sigurno doći svakome od nas. Morim Allaha u tebara, da nas i na istini i da nas učvrste na stazi korana i sunata Rasula s.a.w. Alhamdulillah, Ossalatu, Ossalama, Ar-Rasulillah, je oba'l. Nema sumnje, cijena, moj broće, da sve stvari koje smo spomenuli, kao i celokupna vjera Allahe dželjašenuhu ne može se ispoštovati i ne može se sprovesti u život osim ako im se bude shvatio da je ova vjera pokornosti freda nasi allahu jallashanhu vjera slije jenia fustanika sallallahu alayhi wa sallam za'tu ar rasul sallallahu alayhi wa sallam u hadithu qovja sabila shiriman Buhari rakhmehullahu ta'ala od abe musa' al-ashari rakao inma misli, wa ما ma الله Allah bihni, رجل misli rejuli ataa qawman fafale, ya qawmi inni raaytu al-jiyše bi-ajnih wa inni anan nadiru al-riyam fa'al-njab kaže rasul sallallahu alayhi wa sallam doista moi primer i Jeste kao primjer čovjeka, koji je došao narodu, pa je rekao O moj narode, doista sam ja vidio vojsku By I name, sa moja dva I ja sam vam očiti opominjać Svn ne dža, pa se čuvajte To jeste od te vojske koja, koja dolazi i hoće na vas udariti فطاحو صائفه من قومه فاصموت يدان بيو لغوا مناردا pokorio fa fa'adaju sanṭalafu ala mahlihim fanajaw pasa kaže polako te noći izašli i otišli to jeste napustili su to mjesto na koje hoće ta vojska da dođe napustili su to mjesto i otišli pa se tako spasili a druga skupina od tog njegovog naroda koga je on pozvao i upozorio na vojsku koja dolazi to je lažnji prihvatila dakle lažnji je smakala taj poziv fe aspehu mekanehu pa kaže, osvanuli na svojim mjestima, to jeste tu gdje su bili, nisu se nikud pomakli فسبحهم الجيشu pa ime jutrom došla ta vojsta فاهلته هم pa ih je uništila i iskorjenila فزاđi ka masalu, من اطاعani kaže, ovo je, ili ovo, je primet Onoga ko se meni pokori, kaže Rasul sallallahu aleyhi wa sallam فَأَتَّبِعَ مَا جِئْتُ بِهِ I ko slijedi ono sa čime sam ja došao. وَمَتَلُوا مَنْ أَسَانِي وَكَذَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ I kaže takav je primer onoga ko prema meni griješi i lažnim smatra ono sa čime sam došao od istine. I lažnim smatra ono sa čime sam došao od istine. I ne nasumije cijenje na mojem vraću da onaj ko je povjeroval Isra'an u Rasulatu sallallahu aleyhi wa sallam ne nalazi drugačiji odnos prema ovom dinu drugačiji odnos prema konavnu Isra'an u Rasulatu sallallahu aleyhi wa sallam osim da je pravo, kada je čuo za pozvi poslanika aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam, da se tome odazvao da je u to povjerovao i da se pokorio i poslušao pa se tako spašava spašava se Jer vojska koja je spomenuta u ovom hadisu jeste u stvari kazna Allaha جلشanuhu, koja je stigla mušničke, mekanske mušnike u odnosu na skupinu od mekelija koji su prihvatili islam pa su s poslani konehi salatu wa salami selili u Medinu i tako se spasili prihvatajući vjeru Allaha جلشanuhu. i pokavajući se poslani konehi salatu wa salam dok oni koji su to odbili, došla im je kazno da Allah je rešanu pa je stigla i blad i ubijstva i na kraju Vaseleđa Hennemiska. Zato, finjena moja braćo, nekad svaki od nas pogledaj kakav odnos ima svojeg gospodara Vaseleđa, kakav odnos ima prema poslanih koreh i sada prsalam i njegovom sunetu. Koliko je stvari koje smo prihvatili, koliko su ta naša prsa prostrana u kojima smo stavili dokaze Korana i suneta, i koja su širom otvorena za svaki dokaz Kurana i Suneta a koliko su koliko je stvari koje smo odbacili, kojima se suprostavljamo koje ne prihvatamo od kojih se pravimo slijepima da ih ne vidimo i zobilazimo i sa ljevi sa desne strane zar od Allaha Đelešanu se možemo saksiti zar uzviše i nas ne pozna i ne zna i ne vidi koliko se trudimo i koliko radimo zar on nije sve svemu Zar ne zna naša prsa i naša razmišljanja i ne, ne zna naša djela koja stalno pokazujemo i u odnosu prema neškidu, i odnosu prema Kur'anu i odnosu prema sunetu i odnosu prema istini i odnosu prema umetu Rasoola s.a.w. Gdje je danas briga muslimana? I začim danas muslimani brežu. I gdje se muslimani srstaju? Da bi jedan drugom govorili o dobru. Da bi jedan drugoga pomagali dobroćinstvu i bogobojaznosti. I gdje se danas muslimani sastavaju? Da bi jedan drugom ukazivali na greške, radi Allaha želešanuhu. I da bi sprešavali pesat koji se čini na zemlji. Zato, siljena moja presu, nemoj da se niko zadovoljava sa stanjem u kome se sam nešao. I da ona slika koju je možda o sebi izgradio na šeitanski način, Da mu se svim za nešto od onoga što on čini, pa eto čovjek postao zaljubljeniji san u sebe i svoja djela. Da ne sve se pretvorilo u pravi Peto Pa da dođe pod Allaha želešanom bez ih ništa. Neka svako poveđa računa i neka se boja Allaha želešanom i neka se potrudi. Jer doista, ashabi radi Allahu tala anhum, kada su se prihvatili vjere, su u svakom danu su se spremali kao da novo svijet dočekati živi. I u svakoj noći su bili kao da neće sabah doćekati živit. Kako bi bili spremni ako se vrata Allahu u dželješenom u tom danu ili noći. Gdje smo danas mi? I kakav je nešto danas odnos? I pogledajmo se, realno vraću, po pravdi, vallahi, nije mi stalo, niti je, in shalahu ta'ala, nikoma braću, stalo da ni šani nekoga. Ali nekad svako od nas se upita, Da li bi ti želio na sudnjem danu da gledaš kako vojske i vojske prolaze pored u žene a ti čekaš kao što čekaš da samo petom dođeš na džumu? Zar nešli je ostao jedan fukara koja eto čeka nekoga ko će mu se svilo da mu vrata otvoriti? A on je takvim upravo u svakom srcu i očima onoga koga. Ko se tako si prema njem, zato ciljena moja braća. Popravimo odnos, popravimo odnos i tražimo put da se primljižimo Allahu željašanu. Jer Allah uzvišen i dobro zna i poznaje naš trud i naše djela i naše razmišljenja i naše žele koje, koje nosimo. I nema sumnje, danas ili sutra sve će se otkriti i na ovom svijetu, a da ne govorimo o sudnjem danu jer se je tamo sve doći zapisano i niko neće moći da izbegne to Allah Hr. molim da uputi i pomoglja mene i vas da nam usposi naše grije Allah Hr. molim da ono što bude dolazom u našu polis na sunnijem dan a da ne bude dokuzom prosim nas Allah Hr. molim da nam prca proširi za islam i muslima'ni širom svijeta. Allah je bilo šanuhu molim da nam briga učin Iisa'ni muslima'ni širom svijeta. Allah je bilo šanuhu molim da nam povrsti grehe, da nam pređe prekroši postupaka naši. Da nasvi u utvrsti nastavni posanika, sallallahu alaihi wa sallam. Da nasuputi na pravdu ina najbolja rješenja za nas na ovom budućen svijetu. Allah je bilo molim da pomogne ista i muslimani širu da pomogne muslimane koji su so Allahu Allah, uzvišeno humorim da pomogne muslimane koji su so potračeni. Allah, uzvišeno humorim da pomogne muslimane koji su so po zakorima traba bihda za im kodar slobodu, da ih izvede i spasi osa buta i njihov zoloma. Allah, uzvišeno humorim da قومي راشي مجاهد نفسات يسمى سوره ريش لاحظ انشاء موديون ريشه كبيره زونيا الله جل شانه مولى دع يساعده ويستر فيه بني لا اله محمد رسول الله الله وسلم الله جل شانه لانا نستغيث في نهايه موتكم وموتنا الله جل شانه مولى سنقص جريتش نحو غنياه وفي لا اله الا محمد رسول الله الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى مولى أقصرتي إذا لا استمرتي في قاموس المعاني أما أي اكمل مشوار يرفض أي احتيافي ظل يرجو ان ياخذ بحق تارك انا لكن قلبي يكثر من عرق الاعداء